Нову, викочуючи на сухе, шканувані міг собою ланцюгами водзи, попихаючи фортецю на дерев'яних колесах з виставленими на всі боки довгими ратишками. Тільки у нас вони такі, важкі та довгі, і таки добулися до рідних місць. Добулася піша партія війська, комунники подалися в інші давні козачі місця, в лісові нетрішка поміж трубежем та альтою. Мали потягнути за собою і ворога, але він знав, що кінних козаків скурати важко, та й за Дніпром гетьманщина. Обіклав пішаниць. Повстання спалахнуло не не жар на сухій луці. Щойно було погромлене одне, і прогуркотіло друге. До живого протерло ляське ярмошию, не стало більше снаги терпіти на ругу, і хоч якимись страшними були кари за шулявчене повстання. З живих козацьких спин знімали криваві паси, вкидали в кипляти казани козацьких дітей. Запобігаючи відсічі по всій Україні, в козаків та посполитих було відібрано ножі та сокири. Люди країли хліб пилками. Козацька душа вибухнула, неначе наче порохова міна. Бо ж не погинула Запорозька січ, а у військовій скарбниці не поєржавила зброя. Щоденні панщинні роботизни, некріплені податки, подимне, поземельне, милинове, медове, індукта та векта на купівлі та продаж висотували з посполитого та козака всі соки, та й мало лишилися козаків. Регістрове військо, заредуковане всього лише на 4 тисячі, слабке і легке на перекуп. підкорене польському коронному та польному гетьманам. І по всій правопережній Україні постій польських хоругов. Не підвести голови, не підвести очей на хрест на церковній бані, бо майже всі православні монастирі перебрані в унію. Венесари уніацького митрополита наклали руку на всі монастирі, а церкви віддані на відкуп жидам та ксьонзам. У них ключі й мотузки від дзвонів, і вся утварь церковна. Потери, дискоси, стихарі, ризи. І щоб відспівати покійника, треба йти до ксьонза або жидах, кланятися, торгуватися, а ті насміхаються. Вони ж визначають, кому скільки пасок пекти. Ті, які мають на грудях паперовий клапець з написом «Уні», купують паску вільно. А хто не має, платять данину. Ксензи рахують християнські паски при і позначають їх краєдою та вуглем. Не стало життя на правобережній Україні. Немає його і на лівобічній, де панує москаль. Розкраїли Україну добрі сусіди, Неначе хижаки молоде тіло, і кожне шарпає до себе. Розкрали по Дніпру, неначе пожилі кровоносній. Дніпро має пам'ятати, як ледве козаки уклали з московитами домову на те, що московити беруть цілісну Україну під своє крило, захищатимуть її, оборонятимуть, цар пота, який уклав з королем угоду на розкроєння України, лишивши одну її половину собі, другу віддавши Польщі. В однометів, де відбувалися ті переговори, козацьких послів москалі спровадили бердишами, і Смій був упав велику пасію. Та пізно. Має пам'ятати Дніпро і те, як Славетний Дорошенко привів під свою булаву всю Україну, і поставив перед Москвою вимогу дотримуватися Переяславських статей. І повів на правому березі війну з Польщею, і москалі знову таємно зійшлися з поляками Вандрусові і розрубали Україну. Тепер вже навік, лишивши Дорошенка на поталу шляхті. Аби не був такий мудрий, аби не допинався виконання тих статей. І нині Дніпро пограниця. І по ньому тече в синє море кров і козаків, і посполитих, які перепливають з одного берега на інший, шукаючи де ліпше. А ліпше там, де нас нема. Потонують українців і поляки, і москалі, і дурять несусвітенно. А українці вірять, бо нікуди подітись. А коли вже припече так, що не всидіти, хапаються за шаблі. Ниньки притекли поляки, справили українське поспільство душі, ніж муши папушу, і мушир тріснув. Вільні духом пішли в козаки, невільні продаватися. Немає звитяжнішого воїна за козака, але немає за українця і ревнішого яничара та догідливішого наймета. Він же, як за продавця, то з питькинкою «І рідного брата пошаткує на капусту, як лизне вп'яти, то й в голові стане жарко, він же так плюватиме на все своє, що не одмити». Зібране на швидкоруч козацьке військо вдарило під гол твою, налягло під боровицею, розсіяли шляхетські хорови під Жашковом і наштовхнулися під Рашковом на панцирі хорови коніць польського, піхоту Любомирського – та оповценців Ленд Коронського. Козаки почали відступати. Під їх оточили. Козаки відступили табір возами в чотири кільця, викопали глибокий рів та насипали високий вал, об який розбивалися всі налоги ворога. Поляки обмильне запропонували повести переговори. «Віддамо все старе забуттю, укладемо нові статті». Козаки як завше повірили, склали присягу, і ляхи теж склали присягу. А тоді вночі зненацька напали на козацький табір. Ксензи присягу їм розгрішили. Однак козакам вдалося налогу відбити, дощової вітряної ночі вдарили на поляків, зробили проломи і вирвалися на волю та почали відступати. Зійшло сонце.